Non ronco da gaita leva Un que decía Santiago de Compostela Un lefreiro que decía Santiago de Compostela André Sajiteiro Pasella ponte pedriña paseina pedra por pedra pasella ponte pedriña y antes de río encherá Pasella ponte pedriña y antes de río encherá Bueno, pois a seguinte comunicación é eh, cunha persoa que sabe moito desta peza de música que acabamos, que estamos escoitando Coño. a Moineira de Sisto da Chaparra eh, precisamente pertence ao grupo Ailá e ademais vamos a falar con el porque próximamente teremoslo aquí en, aquí, en, en, eh, en Barcelona Aquí en Barcelona, sí, e, sí. quizás en tradicionarios, non? Aí vamos a vamos a ir Chámase ah, eh, Sean Pompín Moi boas tardes, Sean Moi boas tardes, qué tal a todos. Moi boas tardes, moitas grazas. Aquí Chefalou tamén Armando Fernández, o meu o meu co, co, co, compañeiro nestas lides de comunicación radiofónica. Eh de vermeru lugar felicitarte porque precisamente oía mañá antiveste des un concerto aí en, en Galicia perto, perto de onde sí. tan pasa agora mesmo, non? Sí, sí, sí, estaba moi partiño da zona de, de Compostela, na comarca de Ordes e nun nun un concello que chama Trodoia sí. Bueno, pues eh, eso, felicitaciones y felicidades. Bueno, queríamos hablar contigo por precisamente por grupo por, porque nos falaste de ese grupo que tú ahora lideras, que se llama Aila. Eh, sí. de reciente fundación, ¿no? Sí, eh aí lá nasceu un poquíño antes da pandemia, ¿no? Por, por situarnos hacia finais do 2019, eh a nosa votámos a, bot, a andar e xa cama da sorte de, de que fixémonos un concerto internacional en Glasgow por xaneiro, febreiro, fe, ao principio de febreiro, e xa en marzo xa se cancelou todo, xa tivemos que parar e todo, entonces a ca... Con todos os problemas que tivemos todos os artistas todo este tempo, ¿no? Que agora estamos esperando a que se se todo. <risa> bueno, pois pues, eh fálanos desse grupo con eh, can, sí. cantos sodos, como sodes, como como eh, porque vades a vir precisamente teño entendido que vades a vir a participar no Tradicionarius de Gracia o, o sábado día 8 de este mes. Sí, a xoito da tarde Levaremos licor-café Por si alguén se quere a, a, pues, a brindar con nos <ríe> <Esa claro, hombre. ríe> Pois pues, pues, pues, sí Aila é un grupo a que Unha sorte de grupo Porque como se comentaba antes Un poquinho fora deste De, de antena eh, A dous membros deles A Ángela Tanto Ángela A nosa cantante Que de Rianx E a Rianxeira E a Belo O trompeta Eh, xa os coñecía porque dinlle clase cando cando tiña 6 aniños. Entonces, pues, claro. pues, como unha especie de recompensa da vida, eh poderte axuntar, non, con unhas persoas que pasaron pola túa vida eh, na aquel caso como formador e agora como compañeiros dun dun proxecto fermosísimo que se chama Elaz, que que é que levamos a un tempiño, pero digamos, cunha pausa do, do Do, do, da pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, esto está, por un lado, a ver la trompeta o, o friscorno que lle dán unha sonoridade moi singular ao grupo, uh -huh. tamén Ángela cantando eh, eh, nas percusións e despois Manuel, Pardo que é o gaiteiro, tamén percussionista e tamén cantador. Eh, despois eu que tocou o bombo e o acordeón os arranxos e tamén son o que pois o ratón de biblioteca que me paso o tempo buscando os arquivos sonoros as recollidas todo ese material sobre o que traballamos e nos inspiramos moi ben agradecerche que nos esteis informando dese grupo Aila de donde ven? como tomaste ese nome? de Aisla non sei Digamos que aí lá, perdón, perdón por interrumpir no, Aí no, lá no, no, no. É, é un é, Digamos, o final é Unha síntesis, unha reducción A esencia do retrouso galego No, por excelencia, non só eh. o retrouso galego Sino dos retrousos por de manera, Ibéricos tamén ah. Non no só temos nós ese retrouso Si, si, si Quisemos condensar nunha palabra Pois pues, es unha esencia que destilase ¿Eh? a, a nosa forma de cantar A nosa forma de, ¿Eh? de expresarnos E que mellor ese esa cousa que nos identifica a além das nosas fronteiras, que nos retrutso, que máis un um retrutso super alegre, super potente, sabes, temos un tempo unha sonoridade super reconhecible, eh, sí. máis alá de Galicia, ¿no? Sí, sí, sí Entonces lo sí. que fixemos pues, eso, poñer un nome que que fose, bueno, fácil. A verdade que buscar un nome é a cousa máis complicada que creo que teño un grupos, o eh? sí. porque <risas> nunca chegas a acordo, naita. En este caso, pois pues, lonos traballo, buscalo, pero eu creo que agora Xa, como xa vai collendo forma, no? Que sí, sí, ten unha a parte da esencia do nome que lle buscáramos nós, xa vai collendo como un pouco de peso. A Idal gustamos moito. Si, si. Moi Porque iso de Idal que tamén pende sendo unha fórmula abreviada do de, de, de mira, música popular, Ilando Mus de falando en castelán, vai o meu castelán fian. <risas> Ilando música, non li e Que en galego diríamos fiando, fiando música. No, no fiando, fiando, de fiar. De fiar. Exactamente. Sí, sí, sí. Por pues moi ben, agradecerche moitísimo que, que, que nos fales deste de cousa. Bueno, sí. contanos que que vides a facer eh, o, o día oito precisamente aquí en Tradicionarios. No Tradicionarios, pois ah, no, no, no sí. pues nada, eh, vimos a... vamos, a vamos, vamos imos a Barcelona ao Tradicionarios, a, a verdade que que que sorte tedes este, este este outubro que está pasando xente increíble por o Tradicionarios, vai media Galicia, está, sí. está Isa Berdías, Baices, imos nos A verdade que ten, ten unha programación este, este mes que é para de, de bandeira. Te rematará rematará Xavier Díaz. Sí, sí, sí, sí, eh. Sara Sabir Díaz tamén por aí. Eh, sí, Entonces, sí. nós o que levamos, vamos, pois eso, son unhas músicas de inspiradas na na nos cantos de transmisión oral colectivos eh, que se facían que se, que se facían en Galicia e que están, digamos, recollidos en arquivos sonoros tan tan tan potentes como é o arquivo do Museo do Povo Galeo que chamou o Arquivo Patrimonio Oral da Identidade uh -huh. ou ben o no, no, no arquivo sonoro de Gustaf Renin segundo a que estivo que estivo aquí nos anos 60 e que son as grabacións que un fai relativamente pouco aproximadamente fai 10 anos Eh, él estuvo aquí facendo unha especie de traballo etnográfico digamos que tiña que ver con as mágicas e con rituais uh -huh. e aparte grabou moitísima música e moitísimos contos, moitísima narrativa entón esos arquivos nos tamén inspirámonos neses, porque hai grabacións auténticamente que son xoias xoias, xoias, que tan tan diversas como pode ser o toque de cornas de Ourense, porque antes eh, entre cando, cando se celebraban os centroidos de aldea en aldea iban tocando as cornas, en vez de haber gaiteiros, había cornas de, de cabra pequeniños mm. e iban de aldea en aldea pues, Gustav Jensen grabou esas cousas que hoxe Non existen grabacións deso eh, Faíres anos As grabacións de Gustafén En cando saliron unha luz eh, Pois estas grabacións eh, Alumearon cousas Que xa non existen nin, nin hai xa recordo delas sí. Entón eh, Pois desas grabacións Tamén fixemos un tema Que despois Se si queres coitarlo Que tenes por aí Que é a Xitana mm. É unha ah, das sí. grabacións ajá, ajá. Bus, o sea, baile e música galega Pois, pues, a, a tutiple como É indivisible O baile e a música para a festa En Galicia é indivisible Nos fixemos un grupo para que a xente bailar mm moi ve moi. Bueno, pois pues, eh o espacio reducido por culpa da, da pandemia, pero resulta que que, que tempo para poder disfrutar eh, eh, eh, verbos en directo eh, ahí, no grupo tradicionais. Por certo tamén eh, disete que fala, tocaba acordeón, non? O, sí. un, un deles que que él comple... precisamente toca acordeón. Si, sí. é o que che dicía, o que que, acordeón, que complementa moi ben o sonido da gaita sí, eu creo que son instrumentos moi empáticos polo feito de que son os dous de vento sí e digamos que a, a os dous de lengüeta tanto a gaita é unha lengüeta doble pero a cordeira unha lengüeta simple pero o feito de vibrar en lengüeta sí que se complementa moi ben mm -hmm. e despois que son instrumentos que levan tocando xa fai moito tempo as gaitas e os acordeons levamos moito tempo tocando xuntos claro. entonces, eh, como digo os flamencos, o duende, o swing no que temos xa, xa, xa moi afín xa mm -hmm. Pois, a, a verdade que... Bueno, xa, como escuita, cando escuitamos precisamente a Muñeira, desisto, unha cousa interna. Despois para despedir, xa que nos momentaxe precisamente a, a Xitana, lóxicamente, unha peza que, que vai a... a, a, a vamos a aproveitar para despedirte, pero... Ainda, antes de despedirte, temos mm -hmm. que dicir, mm, ou lo menos tens que dicirnos, como traeredes o, o SCD que asinarides e o mercan a xente aquí, no Hombre, claro que vamos levar. Eh, por favor, non nos facades trelo de volta. A ver se si non facades algún. A, aceptamos intercambio. Pois pues, eh, pues unha butifarra ou... O, Merca, no o mercalo, que é o importante. Que, bueno, tamén, mira, tamén, mercado... mira, eh, mira, aquí en Cataluña hai un licor que lle chaman eh, -crap. Sí. <risa> que es parecido pues, eh, quizás es un poquillo más fuerte con licor café o con cor de sí. orixo, pero ah. también, también vale bueno, pues habrá que probarlo <risa> sí, sí, sí, hay que probarlo bueno, pues ¿cómo se titula ese? O, o, o disco, disco é homónimo O disco é homónimo Chama-se sí, Chama sí. Títulos e Aila concretamente É homónimo dicemos, sí, sí. Bueno, como, digamos, dicemos, O primeiro tense que titular como Como, como nos no. eh. o sea, Digamos que algo que nos presente Un sociedade e con noso nome Eh... Exactamente. A, a verdade é que é importantísimo que, que, que toda a xente saiba que que estades aquí, que vides e que además participades por, por de cheo coa música tradicional galega e seguro que alguna algunha algunha colaboración con xente daqui taméntredes, porque aquí hai moita participación. Sí. E, Intentaremos que intentaremos levar Alguna eh, algunha participación. Já falei con algún unha bailadora mm. a ver se si se animan a, a subir con nós. Pero, claro, é que non sabemos ben como vai o tema da restriccións e esas cousas. Sí, Pero, sí, bueno, sí. eu, eu, eu intentei. A ver, a ver se si sale algo. A ver se é algo eso, o que eu pode... O gaia que, que sí, sí, sí, tenemos... Saberás que teredes moi boa... Eh, ademais moi bon éxito. Muy, eh. Ademais Moi boa, re eh, ademais... boa recepción. Eh, o que... a, ademais, eh, xan, eh, xa, xa, nosotros somos talismán, eh? Sí. Cando que Cando veñades a Cataluña Volvades ao cabo dun tempo Ides a decir que veu, nos veu Ir a Cataluña a falar con esta xente sí. Bueno, pois pues entonces nada Falamos cada, cada 15 días Si fai falta Xa xente tenemos informado con, con respecto a todo esto La verdad que sí Mira, mm, mm, Quería dicir unha cousa, aquí hai varias asociacións galegas, vale. unha delas é a que nos a, patrocina a nós, que precisamente Rosalía de Castro de Corneña, e teñen un grupo de baile e de, de, de gaita tamén, se si, si, si si acaso podes ponerte en contacto con algú deles, vale. que seguro que eh, pues por colaborar contigo sí. que, eh, con vos, seguro que ademais disfrutarán e ao mesmo tempo pues, eh, pues aprenderán algo máis pois non se, que non se fale máis, xa me poño en contacto con eles. Vale. Pois eh moi ben, dínos algunha cousa, aparte dos proxectos, bueno, fálanos dos concertos que tes previstos, que eu vi aí na na vosa sí. páxina que ten, sí, ten, ten uns no? cuantos, eh? Si, sí, no, eh, temos unha idea de outono bastante convencida, quero que está xunto bastante, temos bastante, no, porque digamos que aí lá como é un grupo bastante novo o este verán temos pouquiño. Porque to, esto, todos os concertos que se fixeron Foron os concertos que estaban adiados, suspendidos Do ano pasado, cancelados Xa wow. no, sí. pues había moita, digamos, moita cola Entón uh -huh. os, os grupos que tiñan que tocar Eran os que estaban xa do ano pasado uh -huh. eh, entonces nós empezamos, digamos Os noso, nosos concertos agora No, no, no outono uh -huh. eh, entonces agora temos eso Pois pues, estuemos en Compostela En Callón o mes pasado Ahora, ontes, estuemos Aquí tamén moi partido com compostela en ordes e hoxe estuvmes en tordoolla a semana que ven pues estamos no cat en Barcelona en Madrid na sala Galileo e despois xa empezan má un poquiñ máis lonxe por exemplo estamos en Narón en Ferrol Eh, temos un posible bolo, vou dicir aínda que está así no aire pero gostaríamos facelo moito de corazón que é difícil por unha razón, porque é en Liverpool ah, e eh, claro, co Brexit hai unha serie de complicacións para viaxar agora mesmo a, o, un, o Reino Unido que é bastante vamos, que queremos ir eh, eh, vamos a facer todo por ir entonces a final de mes, a mellor estamos en Liverpool e despois a partir de aí pois pues, temos eh, León Hay ah. algunos más que no se pueden decir porque no están concretados. Pero sí, sí, sí. de momento tenemos una ciudad de autónomo muy, muy interesante. Hombre, y tanto que sí. Bueno, que que hai traballo, que importa é que precisamente vos estades sí. demandados e solicitados para poder participar en moitísimas cidades e lugares determinados e o feito que, ainda que sendo novos, como diste, tamén vos piden que a participación tamén estades nese con concepto ou nese concurso que chama O Camiño que nos une, non? Si, sí, sí, se foi unha iniciativa de, de dos dos fondos xacobeo 21, dos fondos culturais que dicou eh, a Consellería de Cultura a, a, a revitalizar, no? A sí. todos os as zonas, os, os grupos bueno, mesturar tamén a cultura cos casonas, digamos, ese abandono do rural tamén en Galicia está bastante pff, eh, latente, no? Si, sí, está moi latente moi gran, grandísimo, entonces hai que revitalizarlo entonces a eh, Conseller de Cultura a través dos fondos Xacobeo 2021 está intentando reactivar a cultura en zonas, digamos, deprimidas por, de por sí e eh, xa máis que a pandemia e, e este era un roteiro, unha andaina onde a xente destas zonas pues iba facendo e despois ao chegar ao final había un concerto, un acto cultural un pouco tamén aderezado con un acto tamén gastronómico e encantado de participar vamos, o faga falta Está uh -huh. ben. Pois, eh, eso, felicitarte novamente, desexaxe que teñade moitísimos éxitos. Xaxe diremos que, mm, xaxe adiantou Armando, xaxe diremos que, que nos sí que somos talismán, porque cada vez que entrevistamos a algunhas das persoas que eh, pasan por os nosos estudios ou por, os nosos, por a nosa radio, despois, acostuman a ter algún que outro... Mm, Pois, premio ou, ou concurso o sea, De verdade que non te contamos ninguna mentira Bueno, pois, eu eh, encantado, xa vos digo Se fai falta falar cada 15 días, tamén falamos E, e, e, e bueno, si, mentras que sean premios agradables Se sean premios agradables, non, eh, por favor Bueno, o case que falen de vos Ainda que sea mal, pero que falen de vos Ah, bueno, sí, eso tamén, té razón Ainda que falen mal, que falen de vos Sí, home, porque do que non se fala non existe Jejeje É verdad, es verdad. Agradecemos xe moitísimo eh, Os minutos que nos dedicaches eh, bueno, Non te incomodamos máis De verdade ah, no. que, que para nos é un placer E unha honra eh, bueno, Intentaremos eh, senón a chegarnos aí Porque coincida o mellor co, co, con o noso programa Pois uh -huh. alguén dos que nos escoita Seguro que chegará aí para aplaudirvos E eh, desexar o mellor Vale, eh, pois, mira, gracias a, a vos e aos radio ouvintes Que están aí escoitando detrás E desejamos tamén moitos anos e moitos éxitos o programa Mira, eu teño ido varias veces a ver a varios artistas galegos sí. E deixaba Xulio solo aquí E eu íbame ver aos artistas <risas> Pobrinho <risas> <risas> Bueno, bueno <risas> Ele quedaba ben Pero, <risas> pero disfrutamos todo Pero eh. disfrutábamos E xa te digo Eu pensaba que digo ah, Vai haber unha dulcia, máis ou menos Unha Lucía, todos. Logo non había local para meter tanta xente. Todos os todos os galegos que se achecan precisamente a otravicionarios sí. sempre teñen moi bon éxito e sempre moi veñen moi son moi ben recibidos. Si, sí, sei, non sei no que eu se estuve aí con un grupo anterior que chamaba Radio Cos e tratar ah, ah, claro, claro, moi ben, ben, sí, ben con tanta sala como o público en, en Barcelona, moi participativo tamén. Os galegos, galegos, sí, galegos que, que van a encantarnos, ¿no? Si sí, sué, sí. sí. bueno, moi participativos eh, tamén, si sí, sí. sí, un amor profundo polas la, pola cousas que se fan, no? A nosa cultura, loxico, na Claro, sí. e para, para os, os, os grupos que vamos de aquí, as persoas que vamos daqui aquí a, a, a, os lugares onde hai unha comunidade galega no interior é un é un orgullo e unha responsabilidade tamén para nós. Claro, é bueno, sí. por iso, por iso nos gabamos de xente como a vos. Bueno. Eso. Moitas grazas, chamoute outra vez, novamente, eh, sí. seguiremos en contacto, como xa temos o teu contacto, vale. pois pues, no, en algún momento volveremos a incomodarte para que nos fales deses exitazos que se seguides tendo. 24 horas, eh? Chamado isto disponible 24. <risas> bueno, vale. non te queremos incomodar máis, moitas graciñas, eh? Gracias a vos. Unha alerta moi forte está. Pedimoste con esa peza que nos dixese, a Xitana. Ahí está, vale. Aí vai. A raí dos tocho verde Eche mala de arrincar Gosa moriños Primero son muy malos de olvidar Ay la la la Ay la la la Ay la la la Ay la la la ¡Aire! Trátala con coidadinho Trátala con coidadinho Non lle rompa lo mantil Que o tem moi lavadinho ¡Ay, na, la, na,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 A que las que andan no baile, que en aspoidera coger Unha leva e unha rosa, e outra leva un carave Ai la la la ai la la lá Ai la la lá, ai la la lá Ai la la la ai la la lá Ai la la lá, la la lá Ai la la lá, la la